Немов громом прибитий, але то була одна мить. А потім він кинувся в самісіньку гущу бою і загорлав несамовито. Схаменіться, дурні, цур вам! Ми свої, ми не ляхи, чортяки ви Ці вигуки, підхоплені десятками голосів, викликали замішання в обох загонах, а незабаром у загальному лементі почулись і регіт, і добірна лайка. Крик деякона ошелешив, як обухом по лобі, і лицаря щомчав попереду нападників. Та він не міг на всьому скаку зупинити коня і, налетівши на Дарину, схопив її за плече і вигукнув «Хто ти?» Дівчина здригнулася. Почувши той голос, вона глянула в обличчя лицареві і, пізнавши його, скрикнула «Найда! Рятівник наш!» «Боже, Дарина!» – вигукнув у свою чергу отаман і впустив шаблю додолу. Голосний вигук Найде привернув загальну увагу, навколо нього зараз же зібрався натовп поляків і їхніх ворогів. Отець диякон теж поспішив до батька отамана. «Чи багатими біди накоїли?» – тривожно звернувся до всіх Найда. «Поранили чоловіки з п'ять», – відповів, чухаючи потилицю диякон. – «та кулями з десяток коней покалічили». Троє не встануть. Добре, що хоч люди лежали у видолинку, а ваші стріляли по конях, а то було б житейське море воздвизаєме. «Що ж це ти, отче, такий необачний?» – кинув Найда ватажковий гіркий докір. Не розставив дозорців навколо загону. Адже коли б вони були, то не трапилось би цього лиха. Ми б якогось із них схопили і одразу довідалися б, які це ляхи. Та й він би нас пізнав, не ворогів, а братів своїх. Та ми хотіли зараз рушати. А в похід хіба вирушать передових. Коли не стерегтися, то можна в таку халепу вскочити, що й костей не збереш. Адже я подався до Лебединського лісу, діставши звістку, що навколо монастиря ниж поряд загони ляхів. От і поспішив до вас на виручку. А тут замість конфедератів, ах ти господи, треба зараз же знахарів до поранених. Не турбуйся, батько, вже два діди там повідомив Петро. Ну от, заспокоївся Найда. «А як же ваші справи?» спитав він з Ментежина деякона. «Та справи», – зіткнув той. «Ак і подобає. Ляшків панків усіх ублаготворили, тому той одяглися в їхню шкуру. Монастир визволили. Я для підмоги черницям лишив десятків зо два людей при добрих гарматах. Не вгризе тепер черниць ніякий біс. От тільки тут нещастя. Ну, спасибі, друже». Обняв засмученого деякона Отаман. «І вам, хлопці, за лицарську розправу слава і честь, а в нещасті ми всі винні». Відповіддю на слова Отамана був добродушний сміх. Загальний настрій знову став бадьорий і радісний. Довкола почувся стриманий, але веселий гомін. Дарина під час цієї розмови стояла тут же, не зводячи знайди захоплених очей». «А що, братця, в тутешніх пущах ляхів не зустрічали?» – спитав він уже спокійним голосом. «Язика в дорозі не здобули?» «Ага», – спохватився деякон. «Так отже перед тобою, пане Атамане, стоїть якийсь шпигун чи що? Ми тільки були взялися за допит, а тут твоя милость, бий ляхів, ну і мусили припинить. Де шпигун? Який шпигун?» – здивувався Атаман. Та ось оцей отрок показав деякон на Дарину і повернув її обличчям, що палало щастям до Найди. Хоч видно з православних, а лукавий, істинно глаголю лукавий, попервах він назвав себе сином київського генерального обозного, братом дочки його Дарини. Тієї, що ясновельможний отаман велів берегти, як зиницю ока, докинув Петро. «Так, так», – усміхнувся Найда, – «У Лебединському монастирі справді гостювала точка російського магната нашого заступника, а опріч того і підданця великої цариці, що простягла нам свою державну руку, то наш обов'язок – не дати навіть порошинці впасти на голову ясновельможної панни». «Ну от, і ми всі так думали, і добре думали, спасибі вам», – гаряче мовив отаман. «Ге-ге», – осміхнувся деякон, – а оцей панець, що стоїть перед твоєю милістю, усе зміркував, і коли привели, Петро його спіймав за брамою. «Егеш, я з дідом», – озвався Парубок, – «ми підповзли до брами, щоб розвідати, чи є там ляхи і скільки їх. Коли дивимося, якийсь ляшок біжить греблею». Ми його й злапали.